Comitato Besta ha sempre detto salviamo il parco, salviamo la scuola, ma per una ragione molto evidente le scuole Besta sono ancora una grande risorsa per il quartiere e per tutta la città e vogliamo dimostrarlo con il convegno anche perché ci sembra che il comune finora sulla questione delle besta stia proprio sbagliando tutto. Cito solo le cose importanti dette in merito dall'amministrazione, il famoso passo Di lato di Lepore di Luglio era accompagnato da eh, questa affermazione: le besta trovano sede definitiva presso il polo dinamico. Ora, il polo dinamico che non è stato progettato per le medie si chiama polo dinamico perché la città metropolitana l'aveva progettato e costruito proprio per assolvere una funzione importante, quella di cogliere gli studenti delle varie scuole cittadine durante le ristrutturazioni di, delle scuole. E ce ne sono tante che hanno questi bisogni infatti inizialmente ci dovevano andare quelli del Sabin se adesso il polo dinamico è dato in parte all'Icio Copernico se l'altra metà viene data definitivamente alle Besta non ci sarà più e quindi in città resta scoperto il bisogno di scuole in secondo luogo le Besta possono essere ristrutturate e sabato presentiamo al convegno al convegno il progetto che un pool di tecnici ha realizzato e si dimostrerà come si può avere una scuola in classe A4, energeticamente al top, con tutta la sicurezza sismica necessaria, spendendo più o meno i soldi che Lepore vuole spendere comprando da città metropolitana la sede definitiva del polo dinamico. A questo punto con gli stessi soldi avremo due scuole invece di una. La seconda affermazione pericolosa è quella dell'assessore Laudani che dice le scuole Besta verranno demolite a metà. Non si capisce il senso di questa operazione, perché ne demoliamo metà? Forse perché in questo modo si potrà dire poi, Sì, possiamo costruire da un'altra parte perché qui abbiamo recuperato del terreno che ridiamo al parco. È un'operazione che a noi non convince per nulla. L'ultima questione, per cui diciamo evidentemente il Comune non sa bene come muoversi, annuncia un percorso partecipativo per il quartiere sul futuro delle bestie del parco e poi ha già deciso fondamentalmente cosa farne, le vuole abbattere. E e quindi che partecipazione? di che partecipazione stiamo parlando. Nel convegno appunto ci saranno come già anticipavi ingegneri ma anche educatori anche pedagogisti perché voi avete sempre tenuto insieme questi elementi che riguardano sia come dire, il benessere, la salute, la natura e la questione anche educativa. Certo, tra l'altro mostreremo come facendo un excursus sulla, sulle politiche per la scuola dagli anni 60 ad oggi mostreremo come, come Bologna si sta molto impoverendo dal punto di vista... Della, della progettazione della pianificazione urbanistica e delle scuole perché ora mentre prima c'erano pool di, di tecnici che dialogavano tra loro e quindi pedagogisti architetti ingegneri eccetera pensando a quali erano gli spazi migliori per i ragazzi oggi viene tutto esternalizzato a imprese studi esterni che non hanno nessuna idea di quali sono i bisogni organizzativi di una scuola e come organizzare lo spazio nelle scuole, tant'è che siamo tornati alle scuole degli anni 50, aule e corridoi, mentre le besta rappresentano qualcosa di, di molto diverso. Presenteremo questo progetto di ristrutturazione che tiene conto di questi aspetti importantissimi. In più finiremo con un discorso sulla salute, cosa si perde in termini di salute a spostare una scuola che sta in mezzo al parco circondata dagli alberi Portandola su una strada dove passano le macchine, è chiaro che non è una scelta molto intelligente dal punto di vista della salvaguardia della, della salute. Ricordiamo l'appuntamento? Sabato 7 al Cinema Perla in via San Donato 38, il quartiere San Donato.